Basme în limba română Scufița aurie A fost odată ca niciodată o fetiță pe nume Brigid, care trăia într-un orășel de lângă pădurea Rosemary. Toată lumea o știa drept Scufița aurie, deoarece purta o pelerină frumoasă și aurie. Era un suflet tare dulce și amabil. Într-o zi, mama Scufiței aurii a făcut un tort minunat de căpșune. Tortul arată delicios, mami! Putem să îi ducem bunicii! Ce idee bună, dragă! Să-l tăiem pe jumătate și să-l ducem bunicii! Da, mami! Da! Ura! Mama a tăiat și-a împachetat cu drag jumătate din torturi delicios într-un coș roz foarte frumos! Poftim, Brigid! Ai grijă! Ți-am făcut un sandviș cu marmeladă ca să ai ce mânca pe drum să te întorci înaintea să apună soarele atunci ies lupii. Bine, mami! Scufița urie și-a luat la revedere de la mama ei și a plecat. Între timp, în adâncul pădurii Roseborii, trăia o familie de lupi. Aceasta îi speria mereu pe copilași ca să le fure mâncarea. Totuși Ergo, puiul cel mic, nu putea să aducă niciodată mâncarea acasă, deoarece era foarte amabil și blând. Fratele lui îl necăjea mereu Ei, hey, Ergo! Iar ai de gând să vii acasă fără să aduci ceva la cină? <gânt> voi aduce mâncare delicioasă la cină De fapt, voi aduce un tort delicios Tort! Tu nu poți face rost nici măcar de jumătate de felie de pâine Speri să faci rost de tort în visurile tale <gânt> Așteaptă! Pot fi și eu rău, pot fi un luptoare rău, da? Bridget se plimba fericită prin pădure. S-a uitat la păsări cum zboară, s-a jucat cu veverițele și a adunat flori frumoase de pe drum. A început să fredoneze în timp ce mergea. Iar Ergo a ascultat-o în timp ce se plimba, căutând o pradă. Oh, cred că vine cineva. Să mă ascund repede. Hehehehe, voi face rost de mâncare delicioasă. Ergo s-a ascuns repede după un copac și a aștepta să treacă scufița urie. O voi speria de moarte! Ergo a respirat adânc și s-a pregătit Iar când ea s-a apropiat, i a sărit în față Nauuuu! Scufița aurie a trăsărit oh, Bună cățelușule! Te-ai pierdut! Ergo s-a zăpăcit, căci aurie nu s-a temut deloc Sunt rău! Wow! Wow! Wow! Oh! Oh, sigur ce foame! Am mâncare pentru tine! Bridget a scos sandvișul cu marmelada pe care îl dăduse mama ei și a rupt o bucată Poftim, băiet! Ah? Dar mai întâi trebuie să șezi Șezi! Poftim? De ce? Nu! și? Altfel nu pot să stau asta! Bine! Îmi dai și la buța! mi o Bine! Ce băiat minte! Poftim gustărica! Ergo primise cel mai delicios sandviș cu marmeladă și pe deasupra era mângâiat, lucru care îi plăcea la nebunie! Imediat s-a lipit de Brigid și a lins <gânt> Recetează! Hai să mergem! Brigit și Ergo au continuat să meargă prin pădure. Ea a niște boabe și i-a dat și lui Ergo. Deja deveniseră buni prieteni. Ergo era curios în legătură cu coșul. A încercat să afle ce era în el în timp ce mergeau. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. E o bucată delicioasă de tort Cu căpșuri gătite de mami Am întrebat-o dacă pot să-i duc și bunicii Și a fost de acord Iar pe drum Te-am întâlnit pe tine Ergo era în al nouălea cer Era exact mâncarea pe care I-o promisese fratelui său ha? Hmm, Mă tem că nu ți l pot Am doar pentru bunica Dar dacă rămâne ceva, putem mânca împreună! Mm -hmm. Cu siguranță îți dau și sieda dacă ești băiat cu minte! Scufița Aurie l a mângâiat pe Ergo pe cap și cei doi au continuat să meargă. Chiar atunci Ergo și-a amintit de vorbele fratelui său. Hei, Ergo! Iar ai de gând să fii acasă fără să aduci ceva de mâncare la cină? Per să faci rost de tort în visurile tale! Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ce tot fac? Ar trebui să fiu un lub rău Nu un animal de companie al cuiva Copila asta n-ar trebui să mă placă Trebuie să fiu furios au, au, au, Ergo a continuat să se plângă Dar scufița aurie nu a înțeles A tot sărit și urlat Iar ea a rămas foarte surprinsă Ce? Ce faci? Nu voi putea să-ți dau tortul dacă vei sări atât de mult Trebuie să te porți ca un băiat cu minte Ergo s-a calmat, dar a rămas supărat pe el însuși Îi promisese lui său că-i va aduce un tort la cină, iar asta era șansa lui Nu pot să fiu așa! Trebuie să o fac ceva! Nu-s Sunt lup! Lup! O, cățelușule, tare ești drăguț! Drăguț? Eu? <gângângâng> mulțumesc! <gângâng> M-ai făcut să roșiesc! Stai așa! Ce tot fac? Concentrează-te, Ergo! Concentrează-te! Atunci Ergo a început să alerge în jurul scufiței aurii și a furat repede coșul din mâini Uf! Cățelușule, stai! Așteaptă-mă! Brigit s-a luat după el, dar Ergo sărea peste tufele destri și printre rădăcinile mari de copaci. Te încoși un apoi! Brigit n-a putut să țină pasul cu viteza lupului și s-a împiedicat de rădăcinile copacului. Of! Biata Brigit s-a lovit la genunchi și nu s-a mai putut ridica. Era rănită și neajutorată, așa că a început să plângă. <laughs> Plânsetele lui Bridget ajungeau până la urechile lui Ergo Fugi, Ergo! Ergo, asta e șansa ta! Poți să-i dovedești fratelui tău că se înșală! Sigur s-a lovit! Poate ar trebui să văd ce face, dar nu! Ar trebui să-i duc tortul ăsta fratelui meu! Bine, bine! Nu cred că-s menit să fiu rău! Ar trebui să mă întorc! Sunt tare îngrijorat! Ergo a fugit înapoi la Brigid. Ea stătea pe jos și plângea amarnic. Ergo i-a văzut piciorul zgâriat și s-a simțit tare vinovat. A pus coșul lângă ea și s-a așezat alături. Era atât de supărat, încât n-a putut să se abțină și a început să plângă. Au! Sunt un rău! Am rănit-o pe piata cu aurie, iar ea a fost bună cu mine! Văzându-l pe ergo că plânge, Brigid l-a îmbrățișat imediat Oh, cățelușule! Pligi pentru mine? Nu-ți face griji! Sunt o fată puternică! E regulă! Știu că doar te jucai cu mine! Ești tare de treabă! Ergo s-a simțit vinovat pentru ce făcuse și a lins o pe scufița urie. <laughs> <Mă gândim>! Gata! <laughs> Brigit și Ergo au pornit iar la drum și au ajuns în curând acasă la bunica ei Bună, dragă Brigit! Oh, ai adus un lup acasă? Nu, bunico! Ți-am adus tot! Iar puiul ăsta e noul meu prieten! Bunica a fost șocată să o vadă pe nepoata ei, intrând relaxată în casă cu lupul Vino și stai lângă mine, puiule! Hmm? S-au așezat la masă, dar bunica s-a înspăimântat la vederea lupului Bunica a tăiat o bucată de tort, una pentru ea, una pentru scufița aurie și... Una pentru lup! Am, ce bun! Bunica, scufisa aurie și ergo au început să mănânce. Tu nu te tem de lup! De cățeluș? Nu! Are labe tare păroase! Numai bune de îmbrățișat! Are nasul mare! Numai bun să adulbe ceboabele din pădure! Și... Are dinții mari! Nu mai bun să te mănânce! Să mă mănânce? Nu, bunico! El mănâncă doar sandvișuri cu marbelată și adoră toturile. E desertarian! Ce? Desertarian! Mănâncă doar deserturi! De unde ai învățat tu asta? Citez mult, bunico! Brigid a continuat să mănânce, la fel și lupușorul ei ergo, ceea ce a lăsat-o pe bunica tare nedumerită. După o vreme, amândoi s-au hotărât să plece. La revedere, Brigit. La revedere, lupule! La revedere, bunico! Ia-și la revedere, puiule! Plecăm înainte să se întunece! Mama mi-a zis că lupii ies noaptea la vânătoare! Ergo s-a gândit cât de frumoasă fusese ziua petrecută alături de minunata scufiță aurie. Dar apoi Ergo s-a întristat fiindcă nu reușise să facă rost de o bucată de tort ca să-i arate fratelui său. Bine că-ți lușule! Acum trebuie să plec acasă! Îmi pare rău că nu te poți lua cu mine! Mamei mele nu-i plac animalele de companie, dar ne vom reîntâlni cu siguranță! Aha. Oh! Stai așa! Brigid a scos din coș o bucată uriașă de tort cu căpșuni Poftim! Așa cum s a promis! Ai fost băiat cu minte, așa că ți-am păstrat niște tort cu căpșuni Să mănânci asta la cină! Știu că-ți place! Scofița Aurie l-a îmbrățișat pe Ergo, iar el s-a lipit de ea Ai grijă, cățelușule! pa! Ergo și Bridget au plecat fiecare la casa sa. Scufița urie s-a întors acasă și a povestit mamei aventura asta, în timp ce aceasta îi obloja rana. Sunt sigură că nu sunt cățeluși în pădure. Dar, mamă, chiar era un cățeluși! Ah, tu nu vrei să mă crezi! Ergo s-a întors acasă ca să-l surprindă pe fratele său cu o bucată de tort. Cum e posibil așa ceva? M-am purtat așa cum stă în fire Mănâncă, eu sunt sătul Ergo s-a bucurat că se împrietenise cu scufița urie, Căci așa a învățat că n-ar trebui să încerce să fie altcineva A rămas de treabă și generos cu toți trecătorii din pădure Iar aceștia i-au oferit mereu mâncare delicioasă Sfârșit!